Три лекции с тяхните продължения. Първата лекция Чан Будизъм. Втората лекция Дао. Третата мъдростта на бойните изкуства. Следваща лекция на 5 август. Започвам с първата лекция Чан. Чан е учение за чистотата на сърцето. Това е съчетание от мъдрост. И неуловимост. Очистването на съзнанието се смята за очистването на Буда отвътре. И за това в Чане казано, убий Буда. Ще ви го обясня. Убий Буда означава, преодолей механичното поклонение, механичното, изкуственото, фалшивото и нечистото, това, което е лицемерно, това, което е от ума. Например, сещам се, може да правиш много поклони на Бога и това да е само някакъв фитнес и нищо общо, просто друго нещо. Това, което следва да се постигне в чан е самото сърце, тайната на живота. Очистването в чан е всичко, то се превръща в освобождение от нечисти мисли, иллюзии и превързаности. Същевременно това е самоочистване. Самоочистването е самоосвобождение. Чан казва, намери прибежище в чистотата. Изначалното сърце е таян печат, когато един учител в Чан е успял да подтикне ученика, да стигне до изначалното си сърце, той му е предал тайната на учението. За Чан царството на пробудените не е външно царство. Това е царство на свещеното знание, вътре в тебе. Чан е средни чистотата на света. Но цъфти на водата като лотос. Чан е нова същност на съзнанието. Какво дава Чан? Вдъхновение и безкрайност, а не идеология. Тук няма идеология, вдъхновение и безкрайност. Чан е очистване на съзнанието, за да се излее пустотата, т.е. пълнотата в него. Чан не принадлежи на никаква определена култура, нито е философия. Това е същността на живота. Чан наставленията са малки намеци. И така, какво казва Чан? В една постъпка се крият и свободата, и робството. Опасността е обещание за покой. Значи, когато ти дори опасност, настройвай се на покой. Риба, която не иска да бъде като всички други риби, излиза на брега и там се разцъфтява в отвъдното. Което се прокрадне в съзнанието, това е нахлува. Затова човек трябва да наблюдава съзнанието си. Красноречието е по-бедно от простотата. Който търси близкото, изпуска далечното. Който чува тишината, никога не чува грамотевиците и мълните. Който има силна воля и съсредоточен дух, съдбата и знаменията не го интересуват. Никакви послания не важат за него. По-лесно е да бъдеш герой, отколкото мъдрец. Чан, това е да се умееш да влезеш в непонятния смисъл на живота. Какво казва Чан? Търсиш ли пътя си, избери непроходимото. Който се страхува от лишения, никога не е истинен човек. Постоянството в мисълта преобръща световете. Ако дойдат глад и студ в живота, много е глупаво да страдаш. Бедата не се избягва с усилия, а с мъдрост. Веселието сред невеселие не е истинската радост. Когато постигнеш радост в скръпта, ще разбереш как живее сърцето. Можеш ли да поправиш последствията от своята грешка, Значи не си изгрешил. Животът има смисъл, но той се крие извън него и е недостъпен за живите същества. Макар че под въпрос е кои са живи. Те с които мислят, че се движат, те не са живи. После ще видите в третата лекция, Мусаши казва, който не е в истината, той не е оцелял. Няма нищо общо с живота. Така, ако ти си се спънал и си паднал, това не означава, че вървиш в неправилната посока. Бъди готов да не намериш онова, което търсиш. Ето го, прекрасният чан. Всички търсят нещо да намерят. Бъди готов да не го намериш. Тогава ще постигнеш нещо по-дълбоко. Непреодолими прегради се срещат само извън пътят. Никой не може да води онзи, който отдавна върви по своя път. Това, което се случва, се случва на време. Лошо е, когато въдицата завлече рибаря. Пътят не иска философия. Просто не е нужно да го цапаш.